رزا رزا د مینه وکړه د سپینو رخصره لګ نظر د مینه وکړه د د زریږي لګ نظر د مینه وکړه د سپینو رخصره د زریږي عاشقانه اشت <Gülüşmeler> بندر <Gülüşmeler> په روزی ته جړیږي لګ نظر دمینه وکړه داسبین رخصر ندی زاریږي لګ نظر دمینه وکړه داسبین رخصر ندی زاریږي عاشقانه دلته ولادت شتي روزی ته جړیږي لګ نظر دمینه وکړه داسبین رخصر ندی زاریږي لګ نظر دمینه وکړه داسبین رخصر ندی عشقا اندر تولا دیئے وپس روز ترگو دنن خواتا شک محبوبا عشقا اندر تولا دیئے وپس روز خواتا لگ دمین شربت ورکلا چند دویې لرکله ماتا ولګ د من شربت اور کا محبوبا الله चंद دوي لرکل ماتا دادره همي دربار دل تاثیره دیږي لګ نظر دمنه وکړه دسينه رخسره د لګ نظر دمنه وکړه دسينه رخسره د زريږي لګ نظر دمنه وکړه لګ تاله ګل نظر تمینی بیا لګن زرد دمنه وکړه داسې نو رخصره ندي زاريګي لګن زرد دمنه وکړه داسې نو تا ولادي شتي روزي ته دي جریګي لګن خو دنیا ستاپه مخ او پاک نبی خير لبرارا د دنیا پاک نبی خير لبرارا دمره یې بس لاتا ہے اید دو کونو سردارا ہے وطی شما بلائے تھول جیہان چنن زلیگی لگ نظر دمین اکلا ہے دس پین رخ سر ندی زاریگی لگ نظر آئے لا بين نروخ ساه بي زارريبي ل ننظر خ او ل نظر محبوبہ بوب فيت <تصفيق> محبوبه لگ نظر دمنه وکلا دسپین رخسار نه زاری لگ نظر دمنه وکلا دسپین رخسار نه زاری عاشق دل تا ولا دتی روزه لگ نظر وکلا دسپین رخسار نه زاری لگ نظر اوه لگ نظر محبوبا, <محبوبا او محبوب نظر دمین اوکلا نسپین روخ سر نبی زاری بی نظر دمین اوکلا نسپین روخ سر نبی زاری او نپریگ دی دروز خواتا پا دی کو دی کوئی لرکری نپریگ دی دروز خواتا دیکو دیکو لر کریا دا عجب سوکی زاراندی اے عاشقاں فزور بهر کر تا جب دا جب سوکی زاراندی عاشقاں عاشقاں عشقان فزور باہر کرے ګور دي قلو جنگلو کی زړګې کلس بری لګ نظر د منو وکړه د سپنو رخصره دی زریږي لګ نظر د منو وکړه د سپنو رخصره دی زریږي لګ نظر او لګ نظر اے محبوبہ محبوبه محبوبہ لګ نه زره د مین اوکړه داسې روخسر نه د زری لګ نه زره د مین اوکړه روزه ته دی لګ نظر د مينو او کل رو کو سره د زیاری لګ نظر او محبوبہ او محبوبہ لګ نظر تمنه وکړه داسپین روح سره ندی زاري لګ نظر تمنه وکړه داسپین روح سره ندی زاري عاشق اندړتا ولادي شنی نظر تمنه وکړه داسپین روح سره ندی نظر او محبوبا انت نسپین روخ سر نبی زاری لگ نظر دبینی اکرام نسپین روخ سر نبی زاری دمائی دینی منواری خود دمائی دینی منواری آئے باچا نگاہ دا کرم اکرم حبوب در قیم و لارگ دا دا کرم پستر گخ کتا ملا پستر گخ کتا ملامت مور تکتل نشا پستر گخ کتا ملامت مور تکتل نشا پستر گخ کتا خالی مفرین دیلا سنان لا سنان و لا سنان سنا دازاری او خالی مفرین دیلا سنان دازاری کبھومان مدرمی نشتد محبوب پر اختیاد کرم تا پا پا کھرم کچی حر صبح فمین تال رازی تو بر تکڑ محبوب بحر وخمر عباد کرم دا خیالونو کې زنګې کوم د هجران او دا خیالونو کې د هجران غم پزړ وے پاز زخمیت مرہم اے شفاده کرم تخیل تا لونو کی سنگي غم دا ہجرا غم پذرو پذر زخمیت مرہم اے شفاده کرم سے براہی پدتنے دی خواہدا وہ لطیف اللہ ایلتی پلا سے پیرازی پڑکو میں دخوا محبوبہ محبوبہ ایلتی پلا سے پیرازی پڑکو میں دخوا لائم وی وخیاتو پورا کبی من بلاد کرم هر وخت یا تو پورا کبی او مې بلاد لګ نظر زمينه وکړه داسبین روخ سر نظر زمينه وکړه داسبین روخ سر نذاريږي عاشقانه تا اولاد شتي روزي تججړيږي لګ نظر زمينه وکړه داسبین روخ سر نذاريږي لګ نظر زمينه وکړه داسبین روخ سر نذاريږي په جنگ نو کې درد ګوري محبوبای پجنګ لوکه درت ګوريه تا د سپن جمال غاړي الله راز لری نو شان وی پتا مار وی سال غواری رازی لرین و شاک وی پتا مار وی سال غواری وی ہو جونده دربار ترا چلیگی لگ نظر دمینه اپلا دس پین روخ سار ندی زاریگی لگ نظر دمینه اپلا دس پین ندی زاریگی لګ نظر د منې او پر داسپینو روخساره من روخساره اوې د سپینو رخصاره د سپینو رخصاره ندي زریږي لګ نزه د مني اوکله د سپینو رخصاره ندي زریږي عاشق اندر تا ولې دشت روزه تد جړيږي لګ نزه د غمرا غم د عمر وی ولهه په حرم کې دې خوشحال شي چې نس ګور ته هم دلتا وصال ش ش ورتهم دلتا. <متصف> اوستا د روزېال چې مح چې م ورته همدلته اوستا دشن روز ب سال بیاد ډېر خوشاله په خپل ځان کله پوهیږي لګ نظر زمينه او کړه او لګ نظر زمينه او کړه د د زاريږي نظر زمينه او کړه د سپینو نظر د سپینو رخسره د زاريږي عاشقانه دل تا ول دشتي روزه تدجليږي لګ نظر دم نه اوکاي داس پنر خسر ندي لګ نظر دم نه اوکاي داس پنر خسر ندي زاريږي داسه پيله سي پونلا دزړګي مرهم مته ها دسه پیلتي 풀لا دزړګي زنداوار مرهم څه اي دسه پی دسه دس دس دس دس دس پی لتی پی لتي 풀لا پی لتي 풀لا الله نزلګي ہم امتی <funziona> <variables> نشتستا پشان گولار پا دنیا محترم تے نشتستا پشان گولار پا دنیا محترم تے بیلتا نئے پلزے کی والا وقت کلتی دیگی لگنا زردہ منی اکمار نسبین روح سر ندی وکلا داسپینو رخصر نديزاريږي لګ نظر دمني وکلا داسپینو رخصر نديزاريږي وې بلتا نه ي پلسه يلتا نه ي پلسه کې ولا وخلتي دي لګ نظر دمني وکلا داسپینو رخصر نديزاريږي لګ نظر او لګ نظر اوہا محبوبای و امحبوبای لگ نظر دمین اوکلا دسپن روغسار ندی